Досить дурні. Люба відштовхнула Галку. Повертай назад, не повернеш, тоді пристань до берега, пішки піду. Галка озирнулася навкруги. Йди, все наше. На любу глянула, перескочила через борт катерка, стала на білому тумані, як на твердому камені. Любу до себе поманила. Давай до мене. Поруч побуду, поки звикнеш. Люба озирнулася розгублено і серед безмежного білого простору не побачила нічого, за що б можна було зачепитися, хоча б оком. Тільки катерок, галка і вона, Люба. Страх швидше погнав думки: я «Не померла! Не померла!» – закричала Люба. Втонула. «У Дніпрі». Галка пішла до катерка, перелізла через борт, всілася посеред палуби, наче нічого не сталося. «От дурна!» – розсміялася Люба. «Мене врятували двоє хлопців». «Душу твою врятували». «Душу? Так». «У який, Дорошенкові?» Вчасно прокинулося. «Якби не вони...» «Ти брешеш!» Закричала, підскочила до галки. На коліна поряд з нею упала. «Ти брешеш галку? Ну скажи!» «Навіщо?» У Дніпро кинулася. Люба завмерла. Останній шматочок спогадів несподівано вирнув з-під свідомості, затуливши Останню прогалину в подіях тої ночі. «А я? Я не кинулася!» – зраділа. «Галку, чуєш? Я не кинулася!» «От тепер ти брешеш!» – спокійно відказала Галка. «Ні, ні! Люба так чітко побачила ту неймовірну миттєвість, що чим завгодно б заприсяглася, не бреше!» Вона бігла по мосту, бо вперед і вперед штовхала незнайома, наполеглива, радісна енергія, вимагала руху, дій. Вона хотіла з мосту побачити дім Максових батьків, чудове місце для откровень між небом і землею. Вона би змогла. Вона би, Обійняла Макса, розповіла, чому так боїться Знайомитися з його батьками Вона вірила Макс повільно йде слідом Може, здивовано спостерігає Як Люба добігла до середини мосту Як вчепилася в мостову огорожу Вдивляється в бік царського села І все ніяк не може роздивитися Де ж той вогник? Де те вікно, за яким на неї чекають? Не видно, не втрималася. Аби вище точно побачить, полізла по мостовій огорожі наверх, відчайдушно чіплялася за металеві конструкції, ще трохи вище, і вона зможе розпізнати. Здається, вже бачить. Вхопилася однією рукою за металеву балку, обернулася назад, на міст, туди, де мав стояти Макс. Крикнути «Бачить!» Порожній міст. Міцніше вхопилася руками за металеві конструкції, шукала ногами опори. Не знайшла. Хитнулася, оступилася, руки не втримали тіла. Галко, я оступилася і не збиралася кидатися в річку, оступилася і зірвалася. Отака От прикра випадковість. А? задумалася Галка. А я все думала, що то за примха Божа душу самогубці рятувати. «Я не самогубця!» закричала Люба. Стояла на колінах, лупила кулаками по дерев'яній палубі. «Ну як тобі пояснити, щоб ти вже повірила? Я не самогубця, і я не померла. Чуєш, Галко?» Галка закрутила на потилиці довгі чорні коси, простягнула до Люби прозорі бліді руки, гладила породим кучерям, усміхалася сумно. Кинь же біситися. Ти ж не дурна. А я? Я не Галка. А хто? Люба раптом знесилилася, упала на палубі поряд із Галкою. Колись мене звали Сонею. Я давно Померла. Тебе тоді ще не було. По той бік життєвих суєт час обходиться без годинників. Не знамо скільки Люба і Соня просиділи на дерев'яній палубі дивного катерка посеред неосяжного білого простору. Люба плакала обмацувала власне тіло, не вірила і плакала, плакала, поки остання жива сльозинка не скотилася щукою і не впала на коліна. Соня не заважала. Сиділа поруч, тихо вела про вічне життя і короткий проміжок, що тільки і лишився у люби, щоби попрощатися з гамірним земним світом. Дивна Божа примха. Соні такого не випало. А Люба, бо тіло ще не знайшли, може вночі відвідати одне єдине місце на всій землі, сказати найголовніше, що таке справжнє і вагоме Заради чого тільки й варто повертатися у світ людей? Люба запанікувала. Десятки знайомих, академія, космос на Костянтинівській, покоцана бруківка на Андріївському все відступало, звільняло дорогу тому єдиному, хто подарував любов, і крила. Макс. Звичайно. Макс. Люба прийде до нього вночі, всядеться біля постелі, розсміється, мовляв: "Отака незвичайна дівчина. Спочатку трохи поплавила, потім зникла, а тепер пробралася до тебе, Максе, щоб сказати лише кілька слів, що Любов – нова наука. Всі попередні теорії, досвід і знання втрачають сенс. Що любов кривиться від брехні, як від гіркого цитрусу. Що гріх один – не довіряти своєй любові, а вона зрадила собі, оступилася. Розбила цноту, наче сором, і покотилася. Вона так хотіла навіки забути, що так страшно оступилася. Посіяла сумніви в серці коханого, що насмілилася їхати до його батьків. Вона тільки хотіла не кривити душею, і посеред порожнього мосту признатися про те, що вже знайома з подружжям Сердюків. Вона би змогла, просто оступилася і полетіла в Дніпро. Він винен. Вона просто не здогадувалася, що все так серйозно. Якщо тебе вдарили по одній щатці, підставляй другу. Якщо оступилася раз, оступиться знову. Звичайно, Люба піде до Макса. Можливо, і не буде так докладно виправдовуватися. Можливо, скаже головне, любов – рай. Не у колиці задвірки, центр дивовижного раю, огородженого неприступними серцями від заздріщів і пліток. Вона хоче про це довго-довго думати. Вона знайшла куточок, де ніхто не заважатиме їй довго думати про любов. А він, певно, зустрінеться колись. Соня поклала бліду тонку руку на любані Коліна. Знайшла головне місце на землі. Люба затримала погляд на соненій долоні з тонкими пальчиками. Чому зі мною ти, а не хтось інший? Мене теж оголосили самогубцею. Мені теж було вісімнадцять, а ти, Соня розсміялася. Захитала головою, як і ти не збиралася помирати. Мене отруїв мій шеф Ростислав Наваленко. Прийшов, нібито з допомогою, змусив підписати чистий аркуш, бо жився, що доб'ється справедливості. Води подав, бо я розхвилювалася, плакала. Після його води тиждень. Промучилася і померла. Як він живе з таким гріхом? Погано живе, мучиться. На людях злість зриває, а спасіння нема. Отруту йому інший чоловік підсунув, наказав мені дати. Збрехав, що то заспокійливо. А тепер того Коноваленка на шворці водить, шантажує. «Чекай, а чого вони так хотіли, щоб ти померла?» «Досить», – попросила Соня. «Кажи, до кого підеш, поможу». Макс. Макс. Перед любеними очима усміхнений Макс – Дивується, біжить до Люби, обіймає, притискає до себе, шепоче, гаряче. Ну, слава Богу, Люба, не відпущу, тепер і на крок не відпущу. На Соню з благанням глянула, прошепотіла, до мами хочу. Після опівночі на Костянтинівській Світилося лише одне віконце. Макс і Гоцик не спали, хоч і збиралися, бо зранку до Дніпра зустрітися з товаришем довокуватого дідугана в капітанському кашкеті, умовити його плести до десни, навішати на вуха все, що тільки можна, аби погодився. Гоцик навіть подумав над хитрим планом насильницького захоплення – напроситися на борт, нібито для оглядини, замкнути хазяїна в каюті і самостійно спрямувати суденце в бік Дисни. Щоб план не провалився, Гоцик серед ночі розкрив ноутбук і почав шукати в інтернеті інформацію про управління маломірними суденцями. Виходило непогано. Навіть не було потреби переобтяжувати пам'ять зайвою інформацією. Гоцик вирішив взяти з собою ноутбук і вже на борту розбиратися, що до чого. Макс лежав на проваленому дивані, хоч звечора Гоцик і погрожував захопити його, все – роздивлявся простір, у якому жила його любов. Після розповіді Гоцика про передранішню появу Люби на Костянтинівській, Макс тепер не міг дочекатися ранку. Йому здавалося, варто лише їм із Гоциком сісти у човен, відплисти за Київ, як він одразу перестріне Любу, кинеться до неї, обійме і прошепоче, що більше ніколи не відпустить її від себе, ні на крок. «Розкажи про себе!» почув голос Гоцика. Навчався у Лондоні. Нещодавно повернувся. Маю цікаві пропозиції щодо роботи, але ще не вибрав. «На що тобі «Працювати у тебе Мазераті?» Макс сумно всміхнувся. «І ти туди ж. Мене не цікавлять батьківські гроші. Я зроблю себе сам. Деякі з моїх друзів після навчання залишилися на кілька років за кордоном тільки для того, щоб повернутися в Україну вже фінансово-незалежними людьми». І діяти тут без батьківських вказівок. А я вирішив, мені дістане духу почати тут, з нуля. У мене добра освіта, а це дає не тільки знання, а й розуміння, я краще їх, пафосну промову Макса, перервав телефонний дзвінок. Серед ночі хто? Здивувався Макс. Гоцик взяв слухавку. «Алло! Хлопці! Не розбудила?» Почав схвильований жіночий голос. «Це любина мама. Донечка дуже просила вам зателефонувати. Несподівано приїхала. І години не побула. Тільки не пішла. Торохтіла, торохтіла». Я й не зовсім зрозуміла. Якась надзвичайна пропозиція, експедиція обіцяла писати. Вам наказала передати. Все гаразд. Вона вас любить. Оцик поклав слухавку, глянув на закляклого Макса. Слово би мовити, так ні. Стипило в уста не розімкнути. Макс Рвучко підхопився з дивана. Гоцикові у вічі. Гоцик зітхнув. Люба не повернеться. У 27-метровому космосі на Костянтинівській зависло горе. «Чому?» – самими губами спитав Макс. Гоцик знизав плечима. Заходився шукати цигарки, наче важливішої справи не було. Якась надзвичайна пропозиція чи щось таке? Люба поганого не утне значить, їй так краще. Макс спустошено дивився в одну точку. Можна я. Тут поживу, поки Люба не повернеться. Живи, погодився Гоцик, уже від дверей. Показав Максові цигарку. Піду покурю, диван твій. Макс лежав на проваленому дивані, без жодної думки в голові. Дивився на Гевару на стіні. Виявив голе, любене тіло, трепетні руки обвивають його шию. Ти у мене перший, перший і єдиний на все життя. Макс заплющив очі і раптом зрозумів, так і було, по щоці потекла одинока сльоза. Макс порадувався, що гоцика нема поряд. Гоцик ішов до Дніпра, обривав по дорозі квіти з клумб, задихався від сліз, дійшов до пішохідного мосту, вийшов на саму його середину, кинув квіти у річку. Прощавай, Любо, прошепотів. Трійця. До ранку Володимир Гнатович Сердюк голив власне тіло, аж доки на ньому не лишилося жодної волосинки. Управився, глянув у дзеркало, на розчервонілий із кривавими плямами тулуб, побачив поряд зі своїм відзеркаленням юну чорняву дівчину. загарчав. Вхопив флакон з туалетною водою у дзеркало. Дзень? посипалося скло. «А, -а, а не полишаєш мене все ти, все ти, сучко, ти у всьому вискочив з ванної кімнати, опанував себе, одягся, набрав номер дружини. Женю, повертайся додому. Розумію, мої ревнощі ще й у такому віці це щось аномальне. Мабуть, занадто багато працюю. Але коли ти поряд, я можу виграти будь-яку битву. Ти чуєш? Вово, ти мене задрав. Відповіло перепечаєво стерве. Цього разу «Повернуся, але пам'ятай!» Сердюк не витримав, відрубав зв'язок, упав у крісло. Мізки розігрівалися дрібними планами. Про важливе Володимир Агнатович намагався не думати. Дзвінок у двері. Так скоро Сердюк натяг маску задумливої вічливості, відчинив двері. На порозі стояв блідий, переляканий Рома Шиллер. «Де вештався?» Шиллер похабцем озирнувся, вскочив у квартиру, зачинив двері. «Володимиру Гнатовичу, ви знаєте, як я до вас ставлюся? заради вас? Але що? Куди подівся вчора від ресторану?» «Перепечай!» Примусив їхати з ним». Три години розпотякував про якісь цінності, а потім наказав писати замість нього книгу. Тобто він говоритиме, а я як літературний нігер. Безплатно. Сердюк похмуро усміхнувся. Хочеш жити, шиллере, пиши. Не хочеш жити, не пиши. Я не звик працювати безплатно, це аморально. Я заплачу. Замість перепечає. Раптом старий козел згадає щось із того, що нам знадобиться. Іди. Якось проб'ємося. Рома вже посунув до дверей, та Сердюк ухопив його за рукав. Чекай. Давай. Мені потрібен твій експромт. Поряд жінка, яку я терпіти не можу, але вона, дочка, перепечає. І взагалі, як відійти від гарячої теми? Державна робота за кордоном. Поважний пост. Дружина чекає у Києві. Тут ви залишаєте непримітну структуру, яка контролює всі ваші інтереси в цій державі. Дві-три довірені людини. Один – «Я, якщо ви не проти, Марту можна залишити». Вона казала, знайшла перспективного хлопця. «На, На початок вистачить, а потім як ситуація?» «Годиться, Ромо», – примружив око Сердюк. «Зустрінемося за кілька годин в офісі. Обміркуємо ідею. За тиждень». Після телефонного дзвінка любиної мами Гоцик намірився податися на рідну Сумщину до осені. Може змотатися у конотоп, де й зараз не перевелися відьми. Хай би глянули по той біч, як там Любі. Не вірив, що метросексуал залишиться – та Макс і не думав покидати 27-метровий космос на Костянтинівський. Дні три він вів інтенсивні телефонні переговори, виїжджав на ділові зустрічі, а вечорами будував плани, і Гоцик дивувався логічні настирливості, з якою Макс починав власну справу. «Їдеш?» – здивувався, коли Гоцик почав збиратися. «От шкода. Мені зараз так потрібні нормальні люди зі свіжими мізками. Люба повернеться, а ми тут уже...» Гоцик залишився. Хоч слово сполучення «альтернативна енергетика» викликало у нього скоріше тиху паніку, ніж завзяте натхнення. Макс підкинув Гоцику роздрук із класифікацією видів альтернативної енергії. І філолог досить швидко зорієнтувався серед сонячного випромінювання, енергії морських хвиль та гідроенергії малих річок, енергії біомаси теплових стоків, промислових підприємств тощо. Це, «Цим варто займатися. Це цікаво. Це завтрашній день», – пояснював Макс, коли пізно ввечері, утомлений та завзятий, повернувся на Костянтинівську. Не встигли і кави попити під акомпанемент Максових розповідей, про перспективи соломи як альтернативного виду енергії, коли у двері постукали. Чого? Чого підхоплювалися? У обох очах Люба? На порозі стояла сумна любина подружка Гізела. Привіт, кивнула Гоцику. На Макса глянула. Мене «Звати Гізела, а Люба... Люба поїхала», – швидко відповів Гоцик, – «не скоро повернеться». «А ти чого тут? Мало би в Іспанії байдики бити?» «А, так вийшло. На Житомирщині працювала волонтером у благодійній організації з боротьби зі Снідом. Мама дізналася». Вона ж думала, я в Іспанії, ну і все, скандал, конфлікт поколінь і все таке інше. Можна я у вас день-два перекантуюся? Ви багаті, усі б чи у вас нова мода, здобувався Гоцик. Я небагата, у мене нема грошей, у мами є, а у мене нема. Я... «Сама зароблятиму!» – оперто відповіла Гізела. «Так перекантуватися можна чи як?» «Проходь!» – сумно усміхнувся Гоцик. «Цей космос на трьох!» Наступного дня, коли трійця сиділа на килимку посеред кімнатки, їла піцу і розмірковувала про вічне, двері відчинилися, і до 27-метрового космосу без стуку увійшов стильний, як диявол, підстрижений майже під нуль Макар. Гоцик побачив механіка, упав на килим, зайшовся невтримним, глузливим реготом. Макар зробив вигляд, що не розуміє дивної поведінки гоцика, примружив око. Зробив крок до Макса. Добрий день, Максиме. Напружено. Я – помічник Володимира Гнатовича. Олександр Макаров. Ваш батько просив знайти вас і передати ось це. Простягнув Максу конверт із грошима. Володимир Гнатович від'їжджає до Брюсселя у державних справах. Його турбує ваше фінансове становище, тому він... Макс розсміявся, віддав конверт ошелешеному Макару. Не треба, усе маю. Та ти сідай. Піци хочеш? запитала Гізела. Дякую, мені час іти, процідив Макар. На улице сяйла новенька Кеа-Сиит».